Efeslilərə Məktub Altıncı Fəsil Ey övladlar, rəbdə olduğunuza görə ata-ananıza itayət edin. Bu haqdandır. İçində vəd olan ilk əmir budur. Ata-anana hörmət et ki, xoş güzaranın və yeryüzündə ömrün uzun olsun. Ey atalar, siz də övladlarınızı qəzəbləndirməyin. Amma onları Rəbbin tərbiyə və öyüdü ilə böyüdür. Ey qullar, Məsihə itayət etdiyiniz kimi, Dünyəvi ağalarınıza da qorxu və lərzi ilə Səmimi qəhbdən itayət edin. Bunu yalnız insanları razı salmaq üçün Gözə xoş görünən xidmətlə deyil, Məsihin qulları kimi canı dildən Allahın iradəsini yerinə getirmək üçün eləyin. İnsanlara deyil, Rəbbə qulluq etdiyiniz kimi Ürəhdən qulluq edin Bilin ki, istər qul, istərsə də azad Hər bir kəs gördüyü yaxşı işin əvəzini Rəbdən alacaq Ey ağalar, siz də həmçinin qullarınızla Bu cür rəftar edin Daha onlara hədə qorxu gəlməyin Bilin ki, onların da sizin də ağanız göylərdədir Və o, insanlar arasında tərəf keçli yetməz Nəhayət, rəbdə və onun böyük qüvvəsində möhkəmlənin. İblisin hilələrinə qarşı dura bilmək üçün Allahın verdiyi bütün zirəh və silahlara bürünün. Çünki mübarizəmiz qandan və ətdən ibarət olan insanlara qarşı deyil, şər başçılarına və hakim olanlara, bu qaranlıq dünyanın hökmüranlarına, səmadakı ruhani şər qüvvələrə qarşıdır. Buna görə, Allahın bütün zirih və silahlarını götürün ki, pis gündə müqavimət göstərib, əlinizdən gələn hər bir şeyi etdikdən sonra dayana biləsiniz. Beləliklə, həqiqəti kəmər kimi belinizə bağlamış, salihliyi zirih kimi döşünüzə taxmış, barışıq müjdəsini yaymaq hazırlığını ayaqlarınıza geyinmiş olaraq yerinizdə durun. Bütün bunlara əlavə olaraq, Şər olanın bütün yanar oxlarını söndürə bilmək üçün, iman qalxanını əlinizə götürün, xilas dəbilqəsini və ruhun qılıncını, yəni Allahın kəlamını götürün. Hər cür dua və yalvarışla həmişə ruhun idarəsi ilə dua edin. Bu məqsəd uğrunda tamamilə mətin olub, oyaq qalaraq, bütün müqəddəslər üçün dua edin. Ağzımı hər açanda, Mənə lazımı söz verilsin deyə, mənim üçün də dua edin ki, uğrunda zəncirlə bağlı halda elçili etdiyim müjdənin sirrini açım və bu müjdəni lazımınca cəsarətlə bəyan edə bilim. Necə olduğumu və nə iş gördüyümü siz də biləsiniz deyə, Rəbdə sevimli qardaş və sadiq xidmətçi Tixiq sizə hər şeyi bildirəcək. Onu bu məqsədlə yanınıza göndərdim ki, Bizim vəziyyətimizdən xəbərdar olasınız və O sizin qəlbinizi ovutsun. Ata Allah və Rəbb İsa Məsihdən bacı qardaşlara sülh və da məhəbbət olsun. Rəbbimiz İsa Məsihi ölməz məhəbbətlə sevənlərin hamısına lütf olsun.